Baiona hiru kantonalamendu berriak lehengo Baiona ekialdea ordezkatzen du eta Baiona parte handiena estaltzen hiri erdi Baiona txipi eta Santa Ispiriturekin. Bi mila tamabiko kondaketan, hogeita lau mila, lau hogeita mabi biztanle zenbatuak izan dira, ere muortan. Baionan honan, orokorki euneko iruaz emendatu da biztanleko purua azken bost urteetan. Biztanlegoa, zartzen ari da, ogoi urte baino gazteagokoak euneko gehi dira, iruro bost urtetik gorakoak ere, euneko goi dira orain. Langabeziatasa, tasa, euneko amabostingurukoa da eta bereziki amabost eta hogeita urte arteko gazten artean da azkarra, euneko hogeita bostekoa. Lantzailetan zerbitzuen sektorea, komertzio, garraio, irakaskuntza, osagarria, administrazio eta bar, da biziki garatua langileen euneko laro goita azortziarekin, industrian euneko sei delarik. Euneko seia, ari da ere, eraikuntza, sailean. Orain arteko kontsailari horokorra, Marie-Christina Hagon sozialista zen, departamenduko hauteskunde hauetan berriz aurkezten dena, angi etxetorekin, herriko hauteskundeetan, janguene etxegarai gaur egungo hau zapezarekin, leia bizia ukantzuena. Magikristinak agon orain arteko kontseilariak berriz aurkestearen garrantzia azpimarratu digu, azken agintaldia urtekoa izan baita, seikoa ordez eta ezbaitute aski denboraukan abiatu lanen bururatzeko. On part pour gagner parce que on a fait beaucoup de travail, mais on a eu un mandat excessivement cool. Irabazteragoaz, teren agin tal biziki labura ukan dugu, erreformarekin e lau un urte ditugu xei urteren ordez. Pas réussi a aller jusqu'au bout et on a encore beaucoup de choses a faire. Eskira burreino et, euh, joan eta horreindik gauza hainitz dugu egiteko e eta bistal ere talde berrituak naiditu departamento aretzat. Bouger les choses qui ont envie de rentrer véritablement dans l'avenir et qui sont Tambiecio pour le département. ohituraz eskertiarra izanik ere, Arerio Nagusiak Zentro Eskuineko Iv Ugald eta Christine Loquet ukanenditu alderdi sozialistak. Iv Ugaldek prezeski eztubegionez ikusten gaur egun sozialiste kontseilu nagusian daramaten politika eta aldaketaren beharra ikusten du. Ohore bat da Ugaldentzat Zentro Eskuina ordezkatzea departamentuko kontseiluan. Jo suis excessiveman motivesoza kanpainoola pas jo zen de vibra Biziki motivatua naiz kanpaina honentzat Baionako herriko etxean asuuan gisa ditudan aarrduek betetzen aute gauzak seditzen ditudan bezala eraiten ditut. Batzuek politika bigarren mailako zerbait bezala bizi Nik nire biziko momentu bizik hon bat bizi dut. E inutilgu dire los le formazio politik eta gaituzten alderdit desberdinek campaina Christine Locquerequi batera, era eskatu didatelarik content on artudut a meshtenudan cantonamendua baita Bayona 3 Bayona handia, tipia eta da, eta Barkatua bainan orda egiazko Bayona mais le vrai Bayonne il est effectivement dans ce canton là donc toutes les vibrations bayonnaises sont réunies travers ces trois composantes Ekologistak ere aurkezten dira kantona hortan, Michelle Esteban eta Isabella Badil-Omiex. Gaurregun ekologistak ez dira ordezkatuak kontseilu orokorrean, eta aldiz, ezkerraren eta ekologiaren alternatiba beraiek direla, azpimarratu du Michelle Estebanek gaurigun departamentu mailan ekologistarik ez uh, da eta ekologisten ideak sabaltzeko, obe dugu autatua izan zanta ekologia haipatzen da eta berezek haipatzen da otezkunde entzin, aldiz ez da uh, ekologiaren kudeak eta antolatzen departamentu mailan hor doan uh, importantea da hor uh, autatua izaita eta hor tarako gure burua horkezan dugu, ez da horkezpen simbolikoa, batez ere hemen Bayona uh, iriak dian eta Xantes Britan, esker boskatzena, eta ekolozisten bosak importanteak dira hemen. Gu eskertxaragira eta ekolozistak. Orduan, nahi dugu orkestu, ideiak eta ekolozisten ideiak. EHBaire present da Bayona iruk antonamenduan piarkazonab eta antsofizailo autagaiekin. Duela amala urte Euskal Herriera etorri zenean, hemengo errealitateak unkitu zuela, hizkuntzak lurraldetasun eskaerak eta beste, eta horregatik EH engaiatzen dela, esplikatu digu Antzofi Zaiok. Alors, euh, moi xe si arribeia katorzean opeibazk, e, euh, e trebita... Duela amala urte, e iritsi ginelarik, xegidan e aurrak e ikastolan ezari genituen. Banezan jo, kiabe opeibazk, e ofura mesur... Horrek laguntu e gintuen, Euskal Herriko gai nagusiak ulertu genituen, Eta miki-miki lagun gehiago eginez, hobeki la ulertu ditugu hemengo problematikak: hizkuntza, testu inguru politikoa et eta likuko eskubideen ezagutza. Uh, Galdezkatua izan ditugun hautagaien artean argiki sozial arloa izanen da departamentuko kontseiluaren eginkizuna handiena, sailorrek baitu aurrekondua handiena batez ere adinekoen laguntzeko Denek azpimarratu digute ere, iparraldearentzat instituzio berezi baten alde direla eta horren alde borrokatuko direla departamentuko kontseiluan izan sozialista, zentroeskuin, ekologista edo abertzale. Eta hauetaz gain, azgain, hau da sozialista, zentroeskuin, ekologista eta abertzale etaz gain, front de eta azgain, Frondogos eta Frond Nazionala ere aurkezten dira Bayona Iru kantona menduan.